Вже на першому побаченні серце просто виривалося з грудей, летіло назустріч попереду слів. Довелося неймовірним вольовим зусиллям сховати його за спину, поки там воно й лишилося.